Розділ 14. У Лондоні. Коли марсіяни приземлилися під Вокінгом, мій молодший брат був у Лондоні. Він студіював медицину і саме готувався до іспитів. Про марсіян він нічого ще не чув до суботнього ранку. Та ось ранкові газети, на доповнення до довгих спеціальних статей про Марс, про життя на ньому і таке інше, вмістили коротеньке, не зовсім доладне повідомлення, що якраз з тислістю і вражало. У ньому говорилося, що марсіяни, злякавшись наближення людського натовпу, вбили кількох чоловік із якоїсь скорострільної гармати. Повідомлення кінчалося словами, «Незважаючи на свою могутність, Марсіяни ще не вилізли з ями, в яку впали, і очевидно і не спроможні цього зробити. Ймовірно, внаслідок більшої сили земного тяжіння. І якраз ці останні слова й були тією соломинкою, за якою пішов до мюзик-холу. Над Лондоном вночі під неділю також пронеслася буря, і мій брат, щоб дістатися до Ватерлоо, найняв візника. На платформі, з якої мав відходити нічний поїзд, він після довгого чекання довідався, що цієї ночі через якийсь там випадок поїзди не доходять до Вокінга. А що воно за випадок, він так і не вияснив. Залізнична адміністрація й сама нічого до ладу не знала. На станції не дуже хвилювалися з того. Начальство вважало, що сталася якась аварія між байфлітом і вузловою станцією «Вокінг». Нічні поїзди, що, звичайно, проходили через «Вокінг», тепер йшли об'їздом через Вірджинія вотер або через «Гілдфорд». Адміністрація була заклопотана зміною маршруту екскурсій Саутгемптонської та Портсмонської недільної ліги. Репортер «Вечірньої газети», помилково прийнявши мого брата за начальника руху, на якого брат був трохи схожий, намагався взяти в нього інтерв'ю. Крім залізничників, мало хто вбачав зв'язок між порушенням нормального руху і появою марсіян. Пізніше я читав у якійсь замітці, ніби ще в неділю вранці, весь Лондон стривожило повідомлення з Бокінга. Насправді було зовсім не так. Більшість лондонців нічого й не чула про марсіян. Аж доки в понеділок уранці не почалася страшенна паніка. Недільні газети у Лондоні не дуже читають, а ті, хто таки проглянув на швидку руч складені телеграми, нічого з них не втямив. До того ж, лондонці так глибоко впевнені у власній безпеці, а сенсаційна писанина – таке звичне в газетах явище, що нікого й не схвилювало оце повідомлення. Вчора, близько сьомої години вечора, марсіяни вийшли з циліндра і, просовуючись під захистом панцирних щитів, Дощенту зруйнували станцію «Уокінг» та прилеглі до неї будинки і знищили цілий батальйон кардиганського полку. Докладні обставини подій ще невідомі. Кулемети виявилися зовсім непридатні проти їхніх панцирів. Польові гармати розбито. Загін гусарів скеровано до черці. Марсіяни очевидно повільно наступають на черці або Віндзор. Страшна тривога опанувала Вессерей, будуються земляні укріплення, щоб відтяти доступ до Лондона. Таке повідомлення подала газета «Санді Сан». А якийсь спритний дотепник у рефері порівнював ці події до паніки, що її може викликати в селі ненароком випущений на волю мандрівний звіринець. Ніхто в Лондоні до ладу не знав, що воно таке оті панцировані марсіяни, і чому усі були певні, що страховиська ті дуже мляві. Повзають, ледве пересуваються. Такі вирази можна було зустріти майже у всіх перших повідомленнях. Не було жодної телеграми, яку б склав очевидець самих подій. Недільні газети давали позачергові випуски, як тільки надходили свіжі новини а то навіть і тоді, коли цих новин не було. Але населення не могло з тих випусків нічого второпати, аж доки увечері пресові агентства не отримали урядового повідомлення про евакуацію в Лондон жителів Волтона, Вейбриджа, Юсієї округи. Інших відомостей не подавалося. У неділю вранці мій брат, так і не знаючи про події минулої ночі, Пішов до церкви, що належала приюцькому шпиталеві. Тут він почув у проповіді натяк на якусь ворожу навалу. З цієї нагоди прочитано було молитву Омирі. Ідучи з церкви, брат купив свіжий номер рефері. Занепокоєний новинами, він знову пішов на станцію Ватерлоу довідатися, чи вже поновлено сполучення з Вокінгом. По вулицях снували омнібуси, карети, велосипедисти гуляли юрби святково вдягненої публіки, що, здавалося, зовсім не була вражена незвичними звістками, про які вигукували галасливі газетярі. Люди були дуже зацікавлені, це правда, але хвилювалися хіба що за тих, котрі жили в районі приземлення марсіян. На вокзалі брат уперше почув, що залізничне сполучення з Вінзором і Черці перерване. Носії йому сказали – що вранці надійшли якісь важливі телеграми зі станцій Байфліт і Черці, але зараз телеграфний зв'язок із ними припинився. Докладніших відомостей брат не домігся від них. Під Вейбриджем ідуть бої. Ото й усе, що вони могли сказати. Залізничний рух був паралізований. Почав розганяти людей з платформи. Отже, і мій брат знову пішов на вулицю. Дзвонили до вечерні, і дівочий загін армії порятунку зі співом пройшов по Ватерлоу-Роуд. Багато цікавих дивилося з мосту на якусь дивну руду піну, що клаптями плила за течією. Сідало сонце. Вежа з годинником Бен, і парламентський будинок окреслювалися на тлі спокійного золотавого неба і смугами фіалково-пурпурних хмар. Казали, ніби річкою проплив труп. Якийсь чоловік, він назвався резервістом, сказав братові, що помітив на західній частині неба сигнали геліографа. На Велінгтон Стріт Брат здибав кількох жвавих хлопчаків, які щойно вибігли з Фліт-стріт, несучи паки свіжих газет із сенсаційними заголовками. Жахлива катастрофа. вигукували вони один за одним, пробігаючи тротуаром. Бій під Вейбриджем, докладний опис, наступ марсіян відбито, Лондон у небезпеці. Братові довелося заплатити аж три пенси за газету. Тільки тепер він збагнув усю силу і небезпеку цих страховиськ. І він дізнався, що це не якась там жменька млявих неповоротких створінь, а розумні, озброєні велетенськими машинами істоти, здатні швидко рухатися, змітаючи з дороги навіть важкі гармати. Їх змальовували, як величезні павукоподібні машини, майже сто футів заввишки, що пересуваються із швидкістю експреса, і стріляють тепловим промінням. Замасковані батареї, здебільшого з польових гармат, було встановлено навколо горсільського вигону і особливо між Вокінгом та Лондоном. Бачили, як п'ять марсіянських машин ішли в бік темзи. Завдяки щасливому випадку одну з них було розбито. А взагалі снаряди не могли завдати якоїсь відчутної шкоди марсіянам, Тепловий промінь тут же знищував батареї, згадувалося й про великі втрати війська, але у цілому по повідомленнях відчувався бадьорий тон. Наступ марських циліндрів влада мала підстави вважати, що в кожному циліндрі не більше п'яти марсіян, отже всіх їх п'ятнадцятеро. Принаймні одного з них, а може й більше, уже знищено. Жителі будуть завчасно попереджені про наближення небезпеки. Уже вживаються рішучі заходи для оборони населення південно-західних районів на випадок якоїсь загрози. Неодноразово запевнялося, що Лондон у безпеці, а під кінець було висловлено сподівання, що влада дасть собі раду з усіма труднощами. Цю звістку надрукували великими літерами і без жодних коментарів. Так, видно, поспішали. Папір ще пахнув свіжою фарбою. Цікаво було бачити, розповідав брат, як немилосердно скоротили інші газетні матеріали, аби втиснути таке важливе повідомлення. На всій Велінгтон-стріт збуджена юрба гарячково купувала газети. Стренд також відразу наповнився вигуками цілої армії газетярів. За тими газетами люди вистрибували навіть зомнібусів. Звичайно, новини страшенно при... За ними на старомодному триколісному велосипеді з маленьким переднім колесом їхав чоловік у робочій одежі. Він був блідий і весь заляпаний грязюкою. Брат завернув до Вікторія Стріт і тут побачив уже багато таких втікачів. У нього промайнула думка, що, може, він зустріне й мене. Він помітив незвично велику кількість полісменів, що регулювали вуличний рух. Деякі втікачі розмовляли з пасажирами омнібусів. Один запевняв, ніби він бачив марсіян. «Я ж вам кажу, це парові казани на дибах, а ходять точнісінько як люди». Більшість утікачів були схвильовані і збуджені всім тим, що вони пережили. Кав'ярні на Вікторія Стріт ледве встигали обслуговувати новоприбулих. На всіх перехрестях люди читали газети, жваво розмовляли, приглядалися до цих незвичних недільних гостей. А утікачів ставало дедалі більше і більше, і під вечір на вулицях була така штовханина, казав брат, як на Гай-стріт в Епсоні під час кінських перегонів. Брат пробував зав'язати розмову з деякими з втікачів, але марно. За винятком лише одного чоловіка, ніхто не мав якихось певних відомостей про вокінг. А той один запевняв, нібито вокінг повністю знищено ще минулої ночі. «Я з Байфліта», – сказав він. Рано вранці якийсь чолов'яга приїхав велосипедом, ходив із хати в хату і всім радив тікати. А невдовзі прийшли солдати. От ми вийшли подивитися, що воно діється. Дивимося. А з полудня тільки й видно, що дим і ні душі навкруги. А тоді почули, як десь під черці почали гатити з гармат на Мерілебон Роуд. Проте тривожні новини поширювалися надзвичайно повільно тому на Ріджент Стріт, на Портленд Роуд, як звичайно недільними вечорами, спокійно гуляла публіка хоч де де збиралися гурти людей, щоб поділитися новинами. На бічних стежках Ріджент-парку, де газових ліхтарів було мало, прогулювалося стільки ж мовчазних парочок, як і завжди. Ніч була тиха, тепла і трошки душна. Вряди години годи долинали гарматні вибухи. Коли повернуло за північ, у південній частині неба промайнуло щось подібне до блискавиці. Мій брат читав і перечитував газету, боячись, що мене, може, й у живих уже нема. Стривожений, він не знаходив собі місця і, повечерявши, знову вийшов на вулицю. Повернувшись, він сів за свої конспекти, але марно, і о півночі уклався спати. Гнітючі сни, сни снилися йому цієї ночі. Уранці розбудив його стукіт дверного молоточка, тупі тніг на тротуарах. Барабанний бій, калатання дзвонів, кідної залізниці вивозили населення. Вражений цими подіями, мій брат довго визирав із вікна, а тим часом від порога до порога бігали полісмени і гупаючи в двері сповіщали цю незбагненну новину. Раптом за братовою спиною відчинилися двері, і до кімнати війшов сусіда. Він був у самій сорочці, в штанях, на ногах пантофлі, підтяжки вільно теліпалися, чуприна скуйовджена, видно, що тільки з ліжка. «Що за чортівня? Горить де? Що за чортова колотнеча?» Вони обидва висунули голови з вікна, намагаючись почути, що гукають поліцмени. З бічних вулиць валом валив люд і зупинявся грубками на кожне запитаннями і поспіхом одягалися. Починалася страшна паніка, і перший подих цієї жахливої бурі вже пронісся вулицями. Лондон із спокійною байдужістю вклавшися спати в неділю ввечері, прокинувся вранці в понеділок з гострим усвідомленням страшної небезпеки. Переконавшись, що з вікна нічого так і не дізнатися, брат спустився і вийшов на вулицю. Небо між парапетами будинків зарожевіло перед сходом сонця. Юрбав тікачів, що йшли пішки і їхали в екіпажах, що хвилини зростала. «Чорний дим!» – гукали навкруги, «Чорний дим!» Важко було не піддатися цій загальній паніці. Не знаючи, що діяти, брат стояв біля парадних дверей. Помітивши ще одного продавця газет, він підійшов і купив газету. Хлопчик метнувся далі, продаючи на ходу газети вже по Шилінгові. Дивне поєднання жадоби зиску з панікою. З цієї газети й довідався брат про моторошне повідомлення головнокомандуючого. Марсіяни за допомогою ракет пускають величезні хмари чорних отруйних газів. Вони знищили нашу артилерію, зруйнували Річмонд, Кінгстон та Уимблдон. Зараз вони повільно підходять до Лондона, змітаючи все на своєму шляху. Зупинити їх неможливо. Від чорного диму нема ніякого порятунку, крім утечі. Оце й усе, але й цього було досить. Усе населення великого шестимільйонного міста заметушилося, забігало і кинулося в розтіч. Людський потік ринув на північ. Чорний дим лунали вигуки. Вогонь! На дзвіниці найближчої церкви шалено забили на сполох. Візок якогось роззяви серед крикуй лайки звалився в канаву. Де-не-де у вікнах будинків тремтіло жовтаве світло. У деяких кебах ще горіли нічні ліхтарі, а вгорі все яснішою ставала досвітня зоря, чиста, яскрава, спокійна. Брат чув біганину по кімнатах. Чув, як підіймалися і збігали по східцях. Братова господиня також вийшла на двір, поспіхом накинувши халат і закутавшися шаллю. За нею йшов її чоловік, щось вигукуючи. Коли брат нарешті збагнув до чого, він хутко метнувся до своєї кімнати, захопив у кишеню всі свої гроші, близько десяти фунтів, і вибіг знову на вулицю.